Apa tres taco caravana kaixo guardión apa selaga bichoa bochua <risas> bochua somos abde Ne, ne, eso, harto, harto, potxo, alako txu. Kristolako juergia bote arau, Kristolako puente kolgantia dukiro bota. No, la juergia bota ezuela. Juergia celebra <tut> sinua. Hala, txampana, txampana. Hala, baina, zertara izateate baina. Hol dino, jarra hitzein baina, zerra gazu festa. Zerratura. Huan jundan urte betitzia izan dalata. Kristolakoa montaurobu, Kristolakoa. <tut> bueno. Nahi superakin pasara. Ba, ba. Bai, bai, Ea, Juan, Juan, ba, Juan. Ba, ez dakite gongoran, eh? Dispuesto, eh? <risa> kaixo, xamar uste da gola, ez da? Uste baietz. Juan, bai. kaixo? Au, oh, ba. Oi, oi, oi. Nola gauden? Bai. Ze, bai. gaur zubezela asko egongo dira, asteburua burua izan da, igandea. Igandea deskantso izaten dala esaten digute beti, eta bai. uste de zubezela asko dabiltzala. Bai, jo, etxo polbona. <risa> Bakizu zelako puente kolgan tiukigun. Eta nire urte betut zizenda. Zorionak. Ba ezkerrik asko. Zematurte, bueno, ezak itesan nahi dezun. Bai, hogetan masei, ni del no. setenta <risa> Ba, Bai, baina bakizu, haram, bakizu zek Zer. Ni... Ni potosikotiko depresibuna, bai. eta pastillak hartzetsuaz, bai. eta nirik kalte itxizte. Ba, en aizarritzen, en aizarritzen. Aurreko hastin beste munten egon ginen akupunturia itxen. Bai, eta gaur ere lasa izade, baina beste kontu hauen atik, ez ezta. Bai, gaur duket buruk hamin bat, ez jod Aien, eta zeo paritu dizute joan Juan? Eze bez, telefonon tideitzu e batzuk eta jazta. Ah, sakabo, hor txe. Bai, zer regalauko xtie bat, danak mireko erriek. Biaje bat, bai, oztak hito, praka berri batzuk. Praka, ez, praka ni beti, praka bardinek erabiltze txuaz. hori oso zikina da, eh. E, eh, bueno, bardinek, oza, sea, bardine di, baina, baina iru taia, oza, sea, iru praka diferente di, baina ah. kolore bardine. Bai, antzera ez bai baina beti guztaz aitu nik galtza gora jasoa gerrira bai. eta alkandora marra duna kuadro duna bai, euskaldun zelete. peto peto azera ba... <laughs> oi oi oi nola gauden nola gauden enten Mat? Mat? Mat? Mat? Hola, ahora geratu que era bat. Infartu, botileman. Infarto, mosti. Bueno, en lur TV de ti, de real muy se caisco, o beta pasa de niuko, burko min bat da, que la capunte colganti Apa apa? Sir. I'm I'm very good under, no, festa, beti, beti, beti, festa. Beti oso gustara, ibilikara, e ibilikara, euskara, euskara. Gainere, irlandesek fama bat duzu, joa eh, zerate. Euskaldunak erbara. Edu baita, baita. Euskaldunak erbara gu, berdugu, berdugu, berdugu, joan jendean urte batatza <laughs> Eta argazkiak nini ponenak ater alditu. Hi, <laughs> ni hi, Pila bat, pila bat, algazki oso, oso nona konfliktiboa zertan ni konfliktiboak elaten eta konfliktiboa eta lako gausak egin ditunik mekinofa mekinofa mekinofona mekinofona mai mekinofa mekinofa mekinofona de eta indikan ere eta diriba tarosbe bazuka temasudos ignatius azondo Un batez ya poesía al de matera al agadote de jota idíliga, Andi, gobra de atavera, caravana, neuskadea, <risa> rebustisien, celebra, señora, <risa> el día de todos los muertos. Váy, sube, visi, visi. Váy, váy. O ni Ni betina holanda. Bueno, Su... Uh... su currículum me de derra de su estado. Ni currículum san... me va, ni currículum, currículum, no, <risa> simpática. <risa> oto, oto, onde ibiliga, ¿eh? Onde eh? así, tatano, que disfraza, que guiñeleta, jota, así, guiñene, gaste y zik, jota, bilba, ti cierre, san sebastián, bayona, mal león, iruña. <risa> Jota caravanías, la un jota fuego, gau rezaquigu, nunca huese mezaquigu ya. Saquese, <tose> nunca huese en burua <tose> eso, eso, eso, Bueno, caravana barruan, ¿sabete? So eh, es buen hecho, móvil hortanes. Vai, vai, vai, guzola, guzola, gau eh. Juan, juntas, rezaquachu, okay? ¿eh? <tose> Vaya, honen paquiz, ¿eh? <tose> Ah, cicpática. Bai, bai, Juan, vai. Juan, eh, es das, <laughs> Ignatius. I mean, bisi bisi bisi digo baina Ignatius Jerry bisi bisi, Eskratxarra ere bisi bisi eta zu uh, erdilik. Juan, eh, eske que... Beste modu bater antolatu berdituzula zure ez urte betetze. Bai, oh, bai, está está derecho y e Nik betie jaute urke. Oi zer desu? Oi zer desu? Eske eske parkatuko desu desastre gaur gaurri gaurri ji estu deser. Eh, <risas> Ola Beste bat tam gozu da gburuko mindu da gut gania gaur. Ulartzen du. Está alzuen guri karawanen inor hor zaintzeko zaintzailerik bai niponanak bestekin ezkunak punturia nagorberabe piskat pispilit todabilendu bai gaur horratzak alrebe sartuko dituta kamustutako aldetik niponan gabe dago ampuntula lege eh? gabe dago ampuntula no gabe galla galla festa festa buka tu belda buka tu o um, baña gendea ah, deso ringuruan ah, nore... ora oiaman oiaman eh, eh, baño gendea deso ringuruan ama ah, joen kiko baes bere en serio ama ah, ah, onen ah, da ah, juergane Baina, bueno, para mi eso es como juerga, eh? Vai, holandok, holandok, baina gustera egin gaitxuk, eh? eh? Hemos recorrido no. tu euskal herria esaten da nena, eta gustera, gustera egin gaitxuk. <hí>, Fato, Bueno, a ber, izinduko zari... Orden sali... pixka jarri, bai, bai, bai. Bai, ez es que, etxain, a ber, horre txaluk sartzen dizen, ah? Bai. Piskazu abilaen, eh? Bai. Bai, bueno, hau eko bai. oso piztuta daudeta. Zizu bakizu, ni potosikotiko depresibun nalela. Tapuruko mina egiten dizu. Eta pero, pastillak naztutan bazio alkolaz, bai hori dinamita utze da. <risa> Baituz, abotzabe ya urte nitxik jate, <risa> <risa> berelekutik. Baina hon dino, barra itxeko mori baukete eh? bai, baina Euskal Herri osoa pasabalima duzu, eh? Karabanan, atzetik jendea duzuela, oraindikan ere, duelako. haiduelako. Eta... Hori seguru. Eh? Estepana ze kasi gilida ba, ba, bera mus, musiki pintzen daolan, nah, eh. baina bueno, niri jas jate hartzen, ez da tantei peze buruen. <laughs> Hauda, hau da, auzelak. Bueno, gaur zein behar dezu, oh, Estepani galdetuko dira, bada erudipistuena, bea dala. Estepan zein behar dezu gaur. Gaur, gaur, gaur, tranquilo. Gaur, tranquilo, gaur, tranquilo. Eh? Gaur ja, gaur, festia, bado, ahon ja, musika txilauta, ipinik orau, piskatolane. Gentia, relajatzen joatea, aukala, hola, eta holako txutxo. Eta alakua, kolan, piskat ja daunzito, daunzito, daunzito esaten dena, ba, piskat bajatzen festaburua, txu, bapotxua, alala, alala, alala, e, beneukiko erau lau egon jai, eta arrapaladan festia, txu, festia. Berazua getzera dela kanpora, Juan honetan etxean geratu zera dela, Euskal Herri osoa pasadu zuela. Gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, kanpora gu, gu, gu, gu, gu, ulertzen gu, gu, eta Tx, Euskal Herrixan, baki zuzen, bat txokoranen hemen Euskal Herrixan, guapuak, guapuak, guapuak. Guapua. Ba, hemen, zuberrondopasatzen jau, potxua. Horeko txotxo? Bueno, zinxo? urrengua zeinen urte betetzea da? Urrengu? Bai, norena da, baldaki zuen. Eh, ni bakit Gerri Olweizenak noz di zen? Neiz di, ha? Sitelde Julio Sanfermino? Uy, bai, uyu, gara, Gerri Olweizen, bai. Gerri Olweizen kasualia di, horrepe, sazpisin, julixin, eitzen da horrek. Eta gero, bestik, bestik apuntaute dauket, eh? E, nahi bazen nota bi jojumun eta best bat azein berba bitxartin? Ederki, ederki, ederki. Ea, kuntzaite beiratzea agenda hori. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Badernuta denata, okay. Karpeta, chukun, chukun. No da nahi tako. Beto, menxe duketas. Carpeta, txukun, txukun. Gure koan oso Bai. Da nahi puntatuta dauka. Sincho, sincho. Ah, bichu. Emen. Amen, amen, amen bichu. Esteban ez, estebanena este bakit, estebanena sanju neguniz. Ah, San eta! Bait, abentsa dauketak, bint eut. <laughs> Bestik istut txuaztopetan, baina bueno, azken baten mundu guztiixo, kurti bete dut betxa baten dut. Bai, bai, na, nahi eta ez, bete behar ditugu eta baet. eskerrak, eh? Baet. Eskerrak. Su, pasau ba egin jate pizkat buruko minea. Ba, hobeto zau de. Ba, emelia... dakizu, chill haut musika daukagulako da, laxoa-bexoa behar egara. Zara txitzau? <laughs> lau. Txichak. Bai, holako zarbait. Txichak. Esaiozu bai. Estepanasekari. Esplikateko ez. Estepanasekasi. Txile eta ez dakiziz erdan musikia, teknua danion, dambetan, dambetan, dambetan ba, gau esuan, gero egun esi zerten da, hola, como... Entendizero, zuhola. Hoxe, bai, Bueno, asko erakutsi behar diozula, Estepan. Bai, bai, enten, e, e, bai. <laughs> Explika unbizte bon gauzak ondieno, eh? Estepanek asko daki. Eta eta pelikulepe asko, asko kontroletatxu berak. Pelikuleak, bai. Baita, baita. Bai, bai, tipo, zo, holan, e, modernu da... Bueno, ba, utziko zaitu zegoen musika honekin bagoaz. Estepan eskarrikasko musika jartzeagatik, eh? Eztaz, eh, atxitxo, botxiba, biztara ibilia, gugubago jaz, jazkenengo revueltian, eh? <laughs> Hala, holakotu dixitxo. <laughs> Hau martxan, ez da, ez tira gelditzen eh? Haurantza, bueno, ber... egis ezan, ni juergan baina usko oso beto zugaz berbetan pasetot, bueno, eh? Bueno, bueno, bueno, bueno. Eta ez da lorak eta peloti itxarrene. Eh? Simpatiko, simpatiko. Sí, si, eskarrikasko. <laughs> Bez, bizkat pasod jategu eruko mine. Zado. Urrengo egun india torriko gauza e, askoz e, e, e, e, e, bizkate fundamentuzkuaz, bale? Konforme, <gurra> konforme, ala, agure... Hogetan eh? masei urte itxu bat ja, eh? Bai, hogetan masei, bai, bai, bai, bai... Bagoi ez aurratan nupe, eh? <gurra> eh? Atzera jumarik <gurra> aurra... Agur, kuadrilla, agur, agur, Estepan... Abur. Agur, guapa! Aio, ondo seguita, bueno... Agur, Ignatiu! Ei, agur! Aio, aio, aio, Foto, foto! Oye me vas a decir, tú no lo vas a creer Mira te vengo presentando a la guitarra Se apellida Vargas y se llama el hombre bien Javier Zagaló